Юрій Виничук Повість-казка – місце для дракона Не від того я помру, що на світі буде воїна, а від того, що вона мого вірша недостойна. Ярослав Довган Розділ перший Глава перша у вікні зищала муха, і нудотливе отець дзещання навіювало сон, так само, як і порипування віконець непомітного вітру. Спекотливий полудень порозморював усе довкола. Жовтою від пелюги і сонця вуличкою пленталася баба дрімота і мак розсипала. Куди мак сипне, там усе й засне. А по нивах недожатих блукала полудниця із серпом і пильнувала – чи не зостався який сміливець на полі у полудень дожинати? Але не було нікого, бо добре відомо, що від полудниці нічим не відкупишся і не відмолишся, махне серпом по шиї, та й край. Попід парканами дрімали коти, собаки, свині й кози впереміж, наче одна родина. Позаривалися в порох кури, навіть метелики непоружно застигли на квітах, мов одинокі пелюстини. Князь Люботинський коняв у кріслі, заколисаний мушиним дзищанням у занурений, наче у мутну теплу воду, і снилися йому війни, переможні походи, руїни здобутих фортець, довгі вервечки полонених. Були це особливі сни, бо з'являлися вони лише в полудень, а вночі ніколи.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 Відколи князь посів батькові володіння, запанувало на Люботинських землях, не бувале затища. Лицарі, які були, сиділи по своїх добрах та наливалися тлушчим, якось самі собою відійшли в забуття турнії. І якби й збрало князеві щось таке, то невідомо, що б із цього вийшло. Бо лицарі, не тримаючи тривалий час у руках ні меча, ні списа,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 Ба навіть бурсаки птихомирились і не влаштовували колотнеч на ярмарках та міських ринках. Спокій і затишок панували в князівстві, й полудень став Богом, якому, хоч і молилися, проте жертву приносили зовсім маленьку, майже непомітну жертву, а в нагороду здобули нудьгу, котра, мов іржа-меч, пороз'їдала душі люботинців. А що ті одвикли боронитися, запанувала вона безроздільно, викликаючи неймовірну лінь та розмореність. Здавалося, всі люботинці тільки для того й живуть, щоб виспатися. І якщо не закинули вони ще своїх ремесел та господарок, то тільки тому, що, не забезпечивши здорової їжі, не мали вони й здорового сну. І коли якийсь чужинець заїжджав у ті краї, то навіть сонце над Люботином здавалося йому куди вгодованішим і ситнішим, ніж на батьківщині. Раніше князь утримував невелике військо, та, оскільки не було він і воно влітало йому в дзвінки гріш, розпустив його. Тоді, як батько провів своє життя верхи на коні в безконечних походах і тільки мріяв про спокій, князь навпаки, аж пересидився спокоєм.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 Прокрадалися в груди сухі і сичали під горлом, як люті вужі. Безсоння зривало вночі його ліжка і змушувало блукати на чесновидучі привида лункими покоями замку, і кроки його викликали моторош у сторожі. У князя була донька – прекрасна Настасія. Прийшла їй пора до вінця ставати. Але за давнім звичаєм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 Ці тривожні думки проникли в його сон і вирвали звідти, ще пробував заколисати себе сонливими хвилями, навмисно й очей не розплющував, але даремно. Звівся на ноги й рішучим кроком попрямував до дверей. Сторожа дрімала, спершись на галябарди. Дідько б вас побрав. Отак ви вартуєте свого пана. Швидко мені воєводу сюди. Прибіг захеканий воєвода.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 «Га, я вас питаю!» Воєвода розявив рота, проте тільки для того, щоб випустити на волю Ух. бо голова його ще не освіжила після сну, не могла ніяк второпати, що від нього хоче князь. «Мовчите? Отожбо! А чи задумувалися ви коли-небудь, на якого біса вас тримаю і гроші плачу? Ви ж воєвода, так? А де ваше військо?»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 «Оголосіть по всьому краю, що від дня святого Онуфрія запроваджуються турнії. Мій старий закон, який забороняв герці між лицарями, скасовую. Все зрозуміло?» «Та зрозуміло», – зітхнув воєвода. «Мені зрозуміло. А як іншим?» «Ну, оголошу набір до війська. Гадаєте, підуть? За ті пару талярів?» Та кожен колишній вояк уже так з вухами в господарство заліз, що тою мізерією його не спокусиш. Він, оно, збіжжя вивезе до Чехії. То зароби стілько, що, дивись, і сам зможе військо набирати. А ви присилуйте. Добре сказати, присилуйте. Чим присилую, Оцими двома руками? Хіба сторожу вашу познімати? Тайте. «Скільки тої сторожі! Сельохи іно заціпи візьмуться! Розбіжиться, ваша сторожа, як курчата перед шулікою!» «Що ви верзете? А закон? Я встановлював закони? Чи мої діди? Хіба насміляться вони піти проти закону?» «Е, ваша милість, тут ви трошки той. Самі ж, вибачайте, начхали на закон. А ваші підвладні з вас такий приклад і взяли?»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 що за ці роки зібрали по своїх добрах, то той пробенкетували. Князь нічого нового для себе не почув, але тому, що не раз і сам про все те мислив, стало на душі гірко і похмуро. «То що порадите?» – спитав. «Не хотів я раніше казати, поки ще всього не перевірив. Та, здається, Господь змилостивився над нами». «Ви про що?»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 «Що тільки ноцюю вість зачують, враз усі банкети закинуть, за мечі візьмуться та жирок позганяють». Глава друга Дракон ще був зовсім молодий. Минуло вісім років, відколи він вилупився з яйця, що пролежало, може, і сотню літ у печері. Не було кому заопікуватись ним –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 і хоч оте чудовисько на ту пору було всього лиш завбільшки вола, проте й цього виявилося достатньо, щоби чуб на голові впустельника, скільки вже там його було, заворушився, мов трава схарапуджена. Оце так і почалося їхнє знайомство. Дракон ще й говорити не вмів. Був наче мала дитина –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 та й подався сюди. Нічого іншого не залишається, як книги читати. Дещо й сам пописую. Оце ось Діяріуш свін списав. А це літопис Люботинський. Комусь цікаво буде, прочитає, та й мене добрим словом співне. Мені книжна мудрість на користь пішла. А тобі навіщо? Я тебе й так можу надумити без книг, Дракон приходить на світ лихо чинити За гріхи наші людські мусимо спокутувати, бо така воля Господня І не тобі проти неї йти Так же й пращури твої чинили, ніхто з них себе не посрамив А книги добра вчать, як же ти зло чинитимеш, коли праведним станеш Що ви таке говорите, дядечку, жахнувся дракон та мені й на думці ніколи не було злочинити, що мені хтось поганого зробив. Е, синку, не бідкайся даремно, бо що має бути, те й буде. Нікуди від долі своєї не втечеш. Подивися на себе. Гадаєш, для краси тебе таким здоровилом Господь сотворив, а ти ж іще рости й рости й будеш. Усе в природі має своє призначення. І горе тому, хто піде проти цього. Ніхто ще про мене не знає, дізнаються. А як станеться теє, не матимеш уже спокою. Приїдуть і покличуть тебе на герць мусиш згинути. За що? А так, ні за що? Дракон повинен згинути, а герой пошлюбить князівну і займе престол. У князя нема сина. Де він спадкоємця візьме? Ти для нього тепер як манна небесна. Чи робиш зло, чи ні, ніхто й не спитає. Я не хочу гинути, ще й не нажившись. Я нікому ніколи зла не вчиню. А це вже не зарікайся. Буває, що й вовка з приручать та в хаті тримають. І що з того? Вовк всеїдно в ліс дивиться –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 Бо у тій же печері жив То він час від часу якусь дівку ловив Та й обідав у смак Піде на жнива, було виберене наймолодшу, молодшу Довго з ним воювали І ніхто не зумів подолати Аж чорний лицар об'явився О той і голову драконові стяв Ви, хробака, з'їли б Зненацька перебив його дракон Тьху, що ти мелиш? Оце так мені м'ясо з'їсти. Я виріс на траві й траву їстиму. Навчилися ти мене вже стільки всього, що як іще й грамоти навчити, гірше не буде. Бач, тобі пальця в писок не клади, розсміявся пустельник. Гаразд, навчу. І навчив. Та так, що й сам дивувався з успіхів учня». Глава третя, минув час, і докотилися до пустельника чутки, що князь уже довідався про дракона і оголосив лицарське рушення. Отак, «От синку, зітхнув, прийшла година випробування. Мусиш стати до бою. За що ж вони ополчилися проти мене? Такий звичай. Як вони захочуть тебе убити, то й з під землі вигребуть. «Ти дракон, цього досить. Жоден володар ніколи не змириться з тим, щоб на його землях жило якесь чудовисько. І дарма, чинить воно руйнації, чи так от, як ти, книги почитує, мусить бути убите. Я все одно не стану добою. Біда, що я тобі не поможу. Ніхто мене й слухати не стане, а людей не перехитруєш». Біс, хоч і який уже майстер, та й то ради не дасть Не можу цього зрозуміти Повинна ж бути якась справедливість А Бог? Ну, Бог, не тобі до Бога взивати Бо ж не для добра він таких, як ти, насилає То і Господь зло чинить Якщо зла не буде, звідки добро пізнаєш? То така ваша правда людська? «Який Бог, така і правда», – сказав пустельник І сам жахнувся сказаному та почав хреститися «Не хрестіться! Він і вас на жорна свої покладе» Глава четверта. Дракон сидів у печері і дивився на лицарів, Що гарцювали на конях, Виблискуючи латами і зброєю. Їхні джури без перестанку сурмили. І те настирливе сурмління, бойові вигуки і ржання коней, і брязки дмечів по щитах наповнили страхом драконове серце. Аж холодний піт виступив у нього на лобі. На горбах, скрізь куди оком не кинь, безліч цікавих побачити бій. Їм тільки й подавай, видовища! Дракон набрав у легені повітря і разом з полум'ям випустив на волю так довго тамоване ревіння, аж з гори каміння посипалось. А дерева пригнуло до землі, а наполохані коні рвонули на всі біч, скидаючи лицарів на землю. Зчинилася метушня. Джури пришпорили коней і понеслись подалі від печери, гадаючи, що дракон ось-ось кинеться до бою. Лицарі, хто на коні, а хто пішака, з'юрмилися, наче вівці, чекали на змія. Ніхто не хотів стояти в першому ряду, через те вони штовхали один одного, мало з ніг не збивали. Але дракон не виповз. Юрба на горбах галасувала, розмахувала хустками, капелюхами і гілками. Їй вже уривався терпець. Князь, якому поставили крісло на найвищому горбі, гарячкував і лаявся. «Або дай його, чорт, забрав! Ото нечисть! Він що, кипкувати зібрався?» «Все дарма», – зітхнув дракон. «Вони мене не дуже й бояться». Він заповз у глибину печери, згорнувся калачиком і почав дрімати. Тут когось навідала щаслива думка розпалити багаття перед печерою і викурити дракона. Джури метнулися збирати хмиз. Глава п'ята Дракон чхнув і прокинувся Густий дим клубочився, наповзав і закутував драконове тіло у сизу полину, наче павук Забирався у найменші закамарки печери, виганяючи з них повітря Прокрадався у ніздрі і сльозив очі Дракон важко закашлявся Ще гаразд не тямлючи, що трапилося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 на скаку волаючи «Гасіть вогонь, гасіть!» «Що таке?» – здивувалися лицарі «Що він кричить? Навіщо гасити?» «Князь наказав – гасіть вогонь!» «Ганьба на нашу голову, коли ми отаким робом покінчимо з чудовиськом!» «Це ж по-бабськи, не по-лицарськи!» «Він же так задихнутися може, а тоді цілий світ реготатиме з нас!» Тут тільки лицарів торопали, яку дурницю втнули. Адже ж зібралися подвиги чинити, а не підкурювати дракона. Глава шоста У шинку під веселим раком висіли на стінах портрети князів, на портретах сиділи мухи. Шинкар був у розпачі. «А мух! А мух! Господи! І звідки вони лишень беруться? Га! Їх бін аїд! І скільки живу! Стільки мух не видів! Ривко! Ривко!» Його пишна жіночка з'явилася стацією чистих кухлів. «Що таке, мій Мойшеле? Та як що? Як що? Стільки мух!» «Слухай, Ривко, я думаю, все це не даремно. Хтось нам ті мухи насилає. Може, з-за границі? Тамся тільки й дивлять, аби бідному мошкові якусь пакість підсунути. З тими гоями требася пильнувати. Вчора стільки тих лицарів приперлось. Ай-яй-яй, як вошей до пса на хрестини. Що вони тут виробляли?» – один такий мені каже – «Сідайте, мошку до нас, та йсі випийте гаплечок. «Я, дурний, сів, а той Мішігін мені жабу підклав!» «Ай-яй, що з тої бідної жаби стало?» «Ой, скорше б уже того змія забили! Може, спокій настане?» «Де там? З тим змієм ще мороки буде і буде!» Я си думаю, що все це не дармо. Хтось нам тих зміїв мусить насилати. Може, за границі? Бо дуже вже він хитрий. В нас таких не буває. Слухай, Мойшеле, а може того змія наші сюди наслали? А що ти гадаєш? І це може бути. Але тільки чого не попередили? Що я маю робити?» Чи кричати «Бий змія» Чи «Ціхоша» мовчати Я думаю Треба кричати разом зі всіма Так безпечніше Але коли той змій наш Потім спитають Чого кричав А так спитають Чого не кричав Ох-ох Ну і будь тут мудрий Думаєш не питали Шинкар озирнувся і стишив голос Вчора пізно ввечері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 «То добрий лантух соли в порох висипався якраз коло вашого шинку!» «Цікавий випадок, правда?» «Ото ви тою сіллю з порохом і присмачуєте м'ясце! Хіба ні?» Ой, мами мами-ле-тателе!» В цю мить за вікном майнула чиясь постать, і шинкар зашипів «Сссс! Про вовка-промовка!» «І справді, до шинку зайшов сам таємний радник – Увесь у чорному одязі, та й ще й з чорним плащем через плече. Чого це ви всі завмерли й витріщились, як жаби на купині? спитав радник, роззираючись по стінах. Скільки мух, звідки вони беруться? Я би вам сказав, звідки? вклонився Шинкар. Але й не знаю, чи можна. Я вам дозволяю. Це все за гряниці, от звідки! «Що? З-за границі? А звідки ж у вас такі відомості?» «У нас жодних відомостей нема, а тільки так собі міркуємо, що то мухи не наші». «Ми з ними боремося», – підказала Ривка. «І перемагаєм?» – закивав головою Шинкар. «Я всіх заграничних мух записую сюди».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 а наші, та їх зовсім не чути. Сказано, свої. Гаразд. А що ви думаєте про дракона? Про дракона? Та я про нього так погано думаю, що отако взяв би та роздер на кавалки, ногами потоптав і сказав, що більше сюди не ходив. Ага, насторожився радник, то ви вважаєте, що він за границі?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 «Вмієте? Нічого не скажеш!» По цих словах витяг з-під плаща совій, розгорнув його, і шинкарі побачили намальованого дракона з трьома головами, що сидів на горі кісток та черепів, а в лапах його звивалися впольовані люди. Вся картина була щедро захляпана червоною фарбою. «Вей-вей, яке страхоття!» – сплеснула руками Ривка. «Оце повісте в корчмі!» Аби лицарів до бою надихало, сказав радник з відчутно пригаслим настроєм і, вже відходячи, пошкріб гамалика, так мені голову замакітрити. Коли за ним зачинилися двері, Ривка обняла чоловіка і чмокнула в чоло. Ну, ти, герой, відчитав, як пописаному. Хтось комусь мусив відчитати, або я йому, або він мені.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 Або я йому, або він мені. Глава 7. під веселим раком зібралася вся лицарська кумпанія. Смажені бажанти, начинені бекасами і воловим мозком, височіли над усіма іншими стравами, наче боги. «Бажанта слід запікати не одразу, як впольовано», – басував Кельбас із цюкалівки. «Тра, що він пару днів полежав, поки від нього душком не повіє». «Оце!» – розриготався Юхнос з Косогора. «Та він засмердітися має, чи як?» «Чого засмердітися? Я кажу, легенький душок». Але на те треба знавця, де хто цю пору визначає по барві пір'я на череві? То він має у пір'ї лежати? А як же пір'я, коли свіжим скубаєш, витягує соки? Я це знаю, бо їв у свого дядька на Волині. То була, скажу вам, смакота. До дідька з вашими гнилими бажантами траскнув купком по столу муравський лицар Гудбрант. «Бажанти їм в голові! Якого чорта лисого, скажіть мені, пердя сюди з Моравії? Пеклі б вашого дракона дерли б вся кость! Та то заєць, а не дракон! Був би знав, ліпше б всеми граддя подався! Там, кажуть, дракон такий об'явився, що аж земля дрижить!» «А тебе ніхто й не кликав!» – буркнув Кельбас.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 «Осьо випий медівки та скуштуй печеню, бо такий худий такий стлявий, що від драконового подиху у небо, мов Янгол, вознесешся!» «У нас так не жируть, огризнувся Гудбранд. «Тим-то винні і ради не дали!» «Подумай сам, якщо лати важать щонайменше 4 пуди, то ти маєш важити принаймні вдвічі більше, аби себе вільно в них почувати. А певно, як ви далі 5 пудів не набираєте, то куди вам до бою?» «Я можу показати себе на ділі!» Кельбас іронічно зміряв оком Мораванина і заходився коло другого бажанта. «Перестаньте, хлопці, жертися як пси!» «Трутився Юхно. Ти от, Гудбранте, шкварчиш, як сало. А подумав би, той збагнув, що не маєш рації. Німці жаруть, як свині, та й п'ють не менше. Ото вони, як поперли, то й патаки у вас затріщали. Зате ми їм дворічного року такого чосу дали». Е, та ж не у відкритому полі заманили у багна, хіба це полицаські, а як у поле вийшли, ох і далося взнаки, що їсте як горобці. Ви от зчепилися, заказна що? перебив їх Базильо з Микуличина. Чи тобі кельбасе не все гідно, худи він, чи грубий? Ось лишень подумаємо, що будемо чинити завтра. «Дракон, як бачимо, з печери не хоче вилазити. Викурювати димом – діло ризиковане. Як же його з печери видобути?» «А може ваш дракон трошки теє? Несповна гузду?» – спитав Гудбранд. «Знову ти нашого дракона ображаєш!» – наїжачився Кельбас. «Ну, ви чисто як дурні кугути!» – похитав головою Базилю.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 Хто з вас, коли мав діло з драконом, то може згадати? Перед печерою завжди височить гора кісток та черепів. А тут травичка зеленіє, квіточки ростуть. Та ще й неабиякі квіточки. Чи звернули ви на те увагу? Там же справжнісінькі городні грядки. Як у людей. Барвінок, мальви, рута. А й справді, насторожився Кельбас. Присяй, бо що там справжні грядочки, а я, бач, і не туди. Ну, Моравчику, дарма що ти, нас світова, але клепки в тебе, дай Боже, кожному. Бо я щось не чув, аби він хоча б яку козу задер. Може він травичкою харчується? Тому-то він, душа анахтемська, на нас не хоче напасти. Гей, шинкарю, айди на сюди.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 От коли він сирої дівки не жреться, то де йому з вами битися? Лицарі розреготалися, а Кельбас так ляснув по столу, що всі кухлі враз застрибали, мов жаби. А що б тобі гарбуз отелився? Розділ другий. Глава перша. Спочатку зазолотілося в дерев. А далі й окремі промінчики сонця продерлися крізь лісові нетрі, вихопили із мряки невелику галявину, де паслося п'ятеро стриножених коней, а біля згаслого багаття лежало четверо чоловіків, закутених з головою у повстяні коци. Сонячна пляма, що впала на траву крізь прогалину в гілках, почала розтікатися на всі боки, захоплюючи все ширшу ділянку. І коли вона освітила обличчя одного з подорожніх, той прокинувся, звівся на ноги. Розштовхав свого товариша, і вдвох заходилися розпалювати вогнище. Коли один почав з гучним тріском ламати сухий друг, другий спинив його. Перестань, хай сплять, все одно ще сніданок не готовий. Поки пан Лаврін з Горшова Герба-Піткова та його джура міцно спали, втомлені цілоденними мандрами. Слуги принесли двох тлустих глухарів, упольованих вчора. Глухарі вже були обпатрані й випотрошені і виблискували росою, пролежавши ніч у кропиві. Глава друга попереду їхали пан Лаврін із джурою а за ними трохи отдалік їхні слуги, а позаду чволував гнизенький куманський жеребець, наладований усяченою. «Як ви гадаєте? – озвався Джура. – Чи хоч назавтра доберемось до Люботина? Мусимо, інакше без нас переможуть дракона, і князівну Настасію здобуде хтось інший. На все Люботинське князівство немає од вас хоробрішого. Не вчися, хлопче, підлабузнювати, не гоже це для майбутнього лицаря. Досі мав діло з ворогами в людській подобизні, а нині чекає мене бій зі Змієм, хто зна, чи меч мій візьме його. Але ж вашого меча освячено в Єрусалимі? То правда, але одне битися з сарацинами а друге – з драконом, у якого луска міцніша дамаської сталі. Ви повинні його перемогти. Чи я? Чи хто інший? Я собі тільки уявляю, скільки лиха люботину принесла поява оцього чудовиська. Ті ненависні сотворіння, мов кара небесна. Не заспокоюся, поки не забачу його відтятої голови. «Крім того, це єдина можливість добитися руки прекрасної Настасії!» Угу. кивнув лицар, усміхаючись в пишні вуса. «Цікаво, а якби не було дракона, чи ви б посватилися до князівни? Адже ви за життя стільки вже подвигів учинили, що й на десять лицарів не було б замало. Бачиш, тут одне-друге доповнює». За перемогу над змієм чекає нагорода – князівна. А любов князівни можна здобути тільки убивши змія. І природно, що перешкоди, які постають на шляху до її серця, підсичують бажання ним заволодіти. Мені, якби не цей змій, і на думку не спало б одружуватися. 45 – це вже не вік для одруження. Кажуть – Князівна молода й вродлива. Я маю її портрет. Правда? пожвавішав Джура і його личко осяяв рум'янець. Зараз покажу. Лицар розстебнув телігі і витяг за пазухи кругле на челюстерко мальовидло. Я купив його у того шваба Отта з Альтенбурга, якого ми стріли на венграх. «Князь, виявляється, розіслав портрети по всіх навдовколишніх королівствах». «Ну, а шваб десь прочув, що дракон той за одним дихом на сто кроків усе спопиляє. Та й зрезигнував?» «І справді, вона прекрасна!» – захоплено вигукнув Джура і, вловивши момент, коли пан Лаврін одвернувся, припав до портрета вустами, наче до ікони Діви Марії перед боєм із сарацинами. «Боже, яка прекрасна!» «Не котажу мішку торгувати! Ви її любите?» «Я вже не в тих літах, синку, щоб спалахувати любов'ю, мов суха тріска. Хочу здійснити подвиг. Може, це буде мій останній подвиг. А князівна заслужена нагорода, і я прийму її. Та чи довго я витримую у їхньому замку?» Вас чекає князівський престол. Державні справи не для мене. Я виріс у сідлі, і в сідлі з мечем у руках волію постати перед Богом, як той Святослав Завойовник, що головою наклав у бою з печенігами. Затишне життя на перинах мене мало приваблює. Ліс уже помітно перейдів, та кінця йому, однак, ще не було й не було. Листіні дерева залишилися позаду, і вони в'їхали у похмуру соснину. Величезні брили каміння, оброслі зеленим мохом, громадились обабіч дороги. «Хоч би до вечора звідси виїхати», – зітхнув Джура. «Як будеш отак трухикати, то й до ранку не виберешся». «Гей!» – гукнув слугам. «Ану, давай ристю!» Пришпорили кони і, може, з годину скакали по рівні дорозі. Та згодом перейшли знову на чвал, бо почалися горби, а в широких видаленках зачорніли калюжі. Раптом на купі каміння при дорозі уздріли якусь стару бабу. Довгий кривий ніс нависав над губами. Темне обличчя, з якого стирчали дрібні кущики сивого волосся, було потворне і схоже на голову крука. «Дай Боже здоров'я!» Привітався лицар Дай Боже й вам Закивала головою баба Куди їдете? Люботин. А, битися з драконом Так, а що? Та нічого Маєте що їсти Лицар дав знак слугам І ті, видобувши сторб Рештки глухариного м'яса Подали його бабі Дякую То це ви... Звернулася до лицаря Дракона хочете завоювати? Я? Мгм угу. Гадаєте, ваш меч його зітне? іншого меча не чаю А цього я освятив у Єрусалимі А камінь він розколе? Камінь? Певно, що ні От бачите, а драконова шия міцніша за камінь Хіба вам те є невідоме? Чув я й про те. Ге, чули, а їдете на вірну смерть? Вам не все одно? Дали сте старій бабі їсти? Я вам поможу. Поможете з драконом битись? усміхнувся лицар. Куди бабі до герців? Але знаю, де є меч, яким не. Те, що камінь, ковадло розколите. Ова! Чого вам так весело? Та ні, просто дивуйся, що вам відомо про те, про що жоден ледар же знає. Ви чули, коли про чорного лицаря, володаря замку Куропас? Чорний лицар з Тарновиці? Хто про нього не чув? Він переміг дванадцять велетнів у Карпатах і змія з озера Синевір, та ще того змія, що в печерах Люботинських об'явився. Подвиги його оспівують усі торбаністи. Отошто, у нього був меч Вілодан. Я знаю, де цей меч. Якщо ви зумієте витягти його із розколени в скелі, то він буде ваш». І це ви мені таку послугу хочете зробити, лише закусень м'яса? Не тільки. Мені потрібен язик того дракона. Я сама за ним прийду. Язик? Набісу вам язик. Ви хто? Відьма? Хе-хе, відьма, не відьма, але своє діло роблю. Лицар замислився. Джура вовтузився у сідлі, мов на присоку усівся. Нетерплячка побачити легендарний меч Вілодан не давала йому спокою «Чому ж пан Лаврін вагається?» «Ви ще роздумуєте?» – спитав у голос «Поїхали мерщій за тим мечем!» «Не гарячкуй! Дістати меча чорного лицаря, звичайно, честь велика Та чи буде це подвигом, коли я чужим мечем зарубаю дракона? Не треба бути лицарем, щоб із такою зброєю йти на змія» «Уяви, що люди говоритимуть, лицар Лаврін переміг змія не силою своїх рук, а завдяки чарівному мечу. Який же це подвиг?» «Але ж чорний лицар не соромився такого меча?» «Заки він його здобув, то встиг вчинити більшість своїх подвигів і заплатив за нього неодною квартою власної крові. «Я ж маю заволодіти ним так просто?» Піти й витягти з розколини, не перенісши частини злигоднів, які випали на долю справжнього його власника. Ну, що там? озвалася баба, дожувавши м'ясом. Не треба мені того меча. Скажи, чи виберемося ми з цього лісу до вечора? Може, й виберетесь, але є коротша дорога, як побачите скелю, котра буде схожа на сову то звернете на стежку ліворуч. А за меча лицарю ще пошкодуєш. Нема за чим шкодувати. Що не моє, моїм не буде. Хе-хе, пошкодуєш. Вони ще довго чули її диренчливий сміх, наче каркання ворона за спиною. Глава третя Уже звечоріло, а кінця дорозі все не було Чортова карга, вилився пан Лаврін Вона, здається, пошила нас в дурні Схоже на те, погодився Джура За її словами, це мав бути коротший шлях, а виходить довший Перевізник казав, що цей ліс на три дні дороги Нині маємо третій день, а краю й не видно Ну його к бісу. Розвертаємося та виїжджаємо на стару дорогу. Поки не пізно. Розділ 3. Глава 1. Доброго вечора. Привітався князь до пустельника, що сидів на призбі. Доброго й вам. Як здоров'я?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 «Ви чули про змія, що ото в нас об'явився?» «Чого ж не чув?» «У нас, бачте, який клопіт!» «Лицарі поз'їжджалися з усього князівства, їй з Моравії, із Польщі, із Карінтії, із Сілезії, із Крайни, а змій, чортяка, заліг у печері й носа не показує». «Він і не покаже?» «Як то?» А вам звідки те є відомо? Я говорив з ним. З драконом? Так, це дуже миле сотворіння. Вперше щось подібне чую. А так воно є. Це дуже дивний і незвичайний змій. Не їсть м'яса, а лише траву та овочі. Він ще нікому зла не вчинив. Коли видихає повітря, то задирає високу голову, щоб не обсмалити дерева. Гмм! Mm.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 «Що даю йому?» «Певно, й Біблію та Євангеліє далисте». «Дав?» «Так, тепер усе ясно. От яку ви мені свиню підсунули, без ножа зарізали. Мститеся?» «Я? Мщуся? А то за що?» «А що? Ні? Це ж ви з моїм батьком погризлись, а тепер на мені, бач, і окошилося».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 Ви мене у гріб загоните Я отак із вами ще трохи побалакаю І взагалі з глузду з'їду Вірші пише Це ж помислите тіко Дракон Пііта Пане Антосю Гукнув до воєводи Ви чуєте? Та киньте вже ту жину, Ходіть сюди, бо я сам бігме зараз зомлію Мам цю моя рідна Ото мені клопіт Я можу прочитати Що? Вірші?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 Поговорю із ним, але нічого не обіцяю Хм, ну так, діло делікатне Отож, а завтра приїжджайте, зведу вас Ага, забув спитати, скільки в нього голів? Одна Як одна? Всього одна? А ви думали, скільки? Та це ж неподобство! Та як він посмів?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 Ти можеш зачинити вихід з печери на галяву якоюсь каменюкою? Коли треба, будеш її відсовувати Маєте рацію, я так і зроблю Не знаю, як вам і віддячити Скільки для мене зробили сте? Е, що там, помнявся трохи Та врешті випалив Був у мене князь Усмішка щезла з драконової морди Що він хотів? Про тебе розпитував я все, як було, розказав. А він? Злився, що грамоти тебе навчив. Ну і взагалі? Пояснював йому, що ти і без книг зла б не вчинив. Звичайно. Не та натура. Таким, може, ти вдався на свою біду. Але князь своє знає. Йому треба князівну заміж видати. Опріч того, боїться не слави. Скрізь, де з'являлися дракони, чи там інші чудовиська, однороги, велетні, людожери або лихі чаклуни, всюди їх рано чи пізно знищували. Князь не може йти проти звичаю. Нехай пустить чутку, що мене вбито, а я сидітиму тут, як миш, тихенько. Мені ближ із вами бачитися та книги читати, а більше нічого не треба. Як захочу погуляти, піду по той бік гір у ліс.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 «Дай мені це вже ось де!» – черкнув долоною по горлу. «Гроші стільки пішло, кат його бери! Де ж таку армію прогодувати? Чого доброго, і сам з клумаками підеш по світу!» «Він е, оце, печеру поміняв». Гм, з чого б то?» «Не знаю, видно, там та йому не сподобалося». Помовчав та... «Ну що?» Пішли Та вже ж Коли дійшли до ріки, пустельник спинився Це тут, на тім боці Як же ми? Та тут мілко Все одно роздягатися, кривився князь Скиньте лише чоботи і кумтуша закасайте А що а ж, що ж... не стане трохи замочити, невелика біда Е, поговоріть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 Спитав князя Ох, хитрий жук, подумав князь Та чи не ти сам йому цього споду й найшов? А вголос Понад усі сподівання Вони примостилися на траві На якийсь час запонувала мовчанка Ніхто не знав, з чого почати розмову Пустенник щось там промимрив, про гарну погоду Дракон лежав нерухомо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 Я, знаєте, великий прихильник традицій, як діди заповіли нам, так воно й бути має. Князь поліз за пазуху і видобув плескату зелену плящину. Я тут... Гм, вина трохи, не вживаєте? Дракон закліпав очима і зиркнув на пустельника. Ні, він ще молодий, відповів той за нього, зовсім дитина. А з чого вино? «Виноградне! Це мені з Волощини привезли! Діжечку! А я тихенько, щоб жінка не бачила, та й от!» «Хе-хе-хе!» <смех> прокриктав пустельник. «Гріхи наші! Давайте спробуємо!» «То ви, е вибачаєте, скільки років маєте?» – звернувся князь до дракона. «Вісім». «Вісім! Ну, це...» «Як для коня, то вже той, а як для чоловіка, то ще, хе-хе, і зовсім!» «Це ви ще, мабуть, і рости будете, чи як?» «Ще трохи виросту!» «Ова!» – князь похитав скрушну головою. «Ви й так уже, дай Боже! От я чув про тих, алігаторів, так ті по триста літ живуть, теж, мабуть, з вашої, вибачайте, породи, а в драконів як?»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 Е, «Жарту... Е, ну, так-так, звичайно...» «Це я його так назвав», – озвався пустельник а глянув спід лоба на пустельника князь «Ясно! Що ж, Грицько, то й Грицько! Тільки я знаю, що дракони завжди мають далеко страшніші імена Афросіаб чи там Джаудар А я не збираюся нікого страшити»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 Встряв пустельник. «Який із нього єретик? Молоде ще, зелене». «Ну, молоде, а собі на умі. Оно, яка голова велика, є де мислям усіляким розгулятися?» «Такі голови для держави – велика небезпека. Не знати ще, які він вірші пише». «Та нічого там такого нема», – одмахнувся рукою пустельник. «Ось, нате, самі подивіться!» Князь узяв свій пергаменту і почав читати вголос. «Розквітають дивні квіти, розкривають пелюстини, а метелики стікають по вустах, як сік ожини. Сни дзвіночки вголобіють, зазирають у кишені, а ти сиплеш їм дукати у розявлені їх жмені. І ковтаєш сон глибокий, подарований навічно».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 Перенаєш пергамент, виловлюєш тихі слова на свій лямент. І світ викладаєш отими словами, В якому ніколи не мав навіть мами. А світ цей, жорстокий такий і шалений, Суть черви в і гризь щоденна. Мовчи і надійся, що смерть коли-небудь, Твій слід загубивший, пройде попри тебе. Даремні надії, умийся сльозою –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 «Ось маєте! І це не єретик?» – князь потрусив у повітрі рукописом. «Це, я вам скажу, більше, ніж єретизм. Він називає наш світ жорстоким, а в нашого світу суть черви і гризь щоденна. Ага! Чи це не мене часом і не моїх лицарів має він на увазі? Черви! Що ви на це у нього, виявляється, ще були якісь ілюзії та марення Щодо чого? Як мене кругпальця обвести? А квітами співати? Це вже чорт батька і зна що Дракон співає квітами? Дракон знає тільки одну пісню Вогонь, кров і руїна Ось ваша пісня Де це ви тільки подібних ідей набралися? Га? Не дозволю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 Князь вихилив рештки вина і остаточно розкис. Пустельник зі смутком дивився на порожню пляшку, відчуваючи, що розсмакувати як слід це вино йому так і не довелось. Але князь його журбу розвіяв одним рухом. За пазухи з'явилася ще одна плесканечка. «Давай, старий, вріжем згоря! Так і справді, гризь щоденна, а в очревію суть черви, черви!» «Істинно глаголено! З цього грецька я тобі, старий, скажу, ще б люди були!» «Він талант», – погодився пустельник, – «справжній християнин». «Ну, ти не той», – надувся князь. «Дракон християнин! З ти дат... такими словами не розкидайся!» «Сказано в Писанні і пошлю на вас змія, а цей, з дозволу сказати, змій!»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 Заметушився князь Такому, як ти, і діжки мало Смачно Облизався дракон Ну от, посмакувало Це мені кум з Волощини привіз Ти от віршики тут пописуєш Книжечки почитуєш А я мушу головою в стіни гупати Гризь щоденна У мене донька Куріпочка Скоро двадцять стукне А вона ще діва «Ти знаєш, що це таке? Куди тобі?» – сказано, дракон. «А я, батько, я мучуся, переживаю. Одна в мене дитина». «Ти от заліз у свою печеру, та й у вус не дмеш, А лицарі глузують. Тут же понаїхало, хто з нас звідки. У них же дракони не те, що ти. Порядні. Вилізли».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 «Ну, Грицю, давай! Ех, слабак! А хочеш, я тобі доньку свою привезу? Хай у тебе в печері сидить, а я всім оголошу, що ти її вкрав! От тоді закопошаться всі, як мурахи, як у старі часи! Я вже не прошу, аби ти сам її викрадав! Ні, хай би сиділа собі десь у кутку й вишивала! Не бійся, вона дуже спокійна!» «Е, та він ще жінок не бачив. Чого йому боятися?» «От бачите? Як ви його вчили?» – підвищив голос князь. «Біблію та Євангелією він бачив, а жінок – ні. А може, якби побачив, той розохотився, може б травичку свою закинув та якусь пухкеньку молодичку, а? Хрум-хрум-хрум!»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 Я через тебе, Гевала, ночей не сплю, вже третій день п'ю, так і зіп'юсь до дідькової мами А що з дочкою буде? А з люботином? В тебе що? Патріотичні почуття притуплені? Та ні, але я ще такий молодий, не нажився ще Шкода, але що робити? Князеве обличчя поволі набирало бурякового кольору Пустельник теж ні в року і дивився вже зовсім посоловілими очима. Дракон тим часом вихилив пляшку до дна. Князь почав сміятися і плескати себе по боках, і той сміх передався його сусідам. Спочатку зареготав пустельник, а тоді дракон прогримів таким оглушливим сміхом, що луна покотилася далеко по горах. «Оце так!» та – похвалив князь. «А ну ще, братку, зареви, га! Ну що тобі? Зареви, що ваш? І він почав штурхати змія під бік. Трохи покомизившись, дракон урешті здався і задерши високу голову, заревів. Пустельник і князь попадали на землю, затуливши долонями вуха. Каміння покотилося з гір, а на сонце враз наповзла чорна хмара –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 «Та що людське? Янгольське!» «Ото ж бой воно, що янгольське! А я через того янгола скоро зглузду з'їду! Хоч нікому не розказуй, сором же який!» Князь і цього разу приніс вино та не забув ще й кубки прихопити. В широкій лапі дракона кубок виглядав, мов персток. «Не доб'юся я нічого!» – бідкаючись розмірковував князь. Правда, є ще один шлях добром узяти. Чомби й ні? Адже що можна відмовити князеві, того не відмовиш товаришу? Хіба я не можу затоваришувати з драконом? Далебі, мені й прикидатися не доведеться. Цей дракон таки досить компанійський. Князь і цього дня і надалі більше не зачіпав болючої теми. Дракон відчув себе вільніше і виявився приємним співрозмовником. Князь навіть забажав послухати вірші, і дракон їх читав, заплющившись, похитуючи у такт головою. Глава Звідтоді день у день сходилися вони у трьох. І князь тішився, що його дипломатичні заходи обходяться досить дешево. Ці посуденьки були приємні для всіх. При дворі ніхто й гадки не мав, Куди князь так часто зникає. Таємницею володіли тільки воєвода і Настасія. Глава шоста кілька днів пустельник не з'являвся в печері. А що таки раніше траплялося, то ні дракон, ані князь не дуже хвилювалися. Працюючи Працю... над літописом, він не раз усамітнювався. Але четвертого дня дракон занепокоївся і, діждавшись ночі, подався до лісу. Лихе перечуття охопило його, коли наблизився до хати. Вітер тракав розчахнутими вікнами, рами скрипіли і протягло скаволіли. Дракон обережно просунув лапу в двері і витяг лаву, на якій лежав пустельник. «Нічого, нічого», – заспокоював себе дракон, – «я заберу вас до себе». «Мусите поправитись! Що я без вас?» Пустельник мовчав і дихав дуже слабо. Змій заніс його до себе в печеру і пильнував усю ніч, а вранці, коли старий розплющив очі, напоїв його зіллям. Глава сьома «Добре, що ти мене сюди завіз. Ти не знаєш, як страшно на самоті помирати». «Я лежав і молився, не дай мені, Господи, умерти серед темної ночі!» «Ні-ні, не покидайте мене!» – жахнувся дракон. «У тебе ще є князь, він непоганий чоловік». «Так, після того, як змирився, що я на герць не вийду, бачимося ледве не щодня». «Мені казав, що ти єдина істота, з якою цікаво йому розмовляти. В замку всі в ньому бачать лише князя». А тут він перестає бути князем. Зате я не перестаю бути драконом. Не думаю, що він позбувся свого бажання знищити мене. Коли народ засне, то спить так міцно, аж поки не почує на своїй горлянці ножа убивці. Ти – той ніж. Ти все ще біля горла. Податок збільшили. Дракон винен. Хлопців до війська забрали. Дракон винен. Град вибив з біжжя. І тут винен дракон. На тебе геть усе можна списати. Вночі, коли мені смерть перед очима стояла, думав про те, що зле вчинив не варто було втручатися в закони природи не ми їх творили, не нам їх міняти. То ви вже шкодуєте, що мене вчили. Шкодую, народженому в темряві і помирати в темряві легше. А кому вдалося хоч промінчик світла уздріти, смерть йому в тисячу разів страшніша Так, це правда Але я вже знаю, що зроблю Я вийду на герць, заради князя, заради його доньки і заради люботина Мого люботина, бо це ж і моя земля Що ти говориш? Ти повинен жити Життя володаря не варта й одного рядка поета ти повинен писати Але мені не дають То йди звідси Аж застогнав постельник Йди геть від людей Іди в непролазні хащі В скелі і в болота У тебе ж крила Ти забув про них Злети у небо Тільки подалі від ненаситної юрби Бо не пише як Бог Хто не терпів як пес Але я вже без людей не зможу Я пишу для них вони ж тебе вб'ють, зрозумій, коли йде війна, гинуть лише вояки, А коли володар хоче зміцнити владу, поети гинуть у першу чергу Але ж вас теж, хоч ви і втекли від людей, турбує доля люботина І ви переживаєте, що буде, як князь помре, не залишивши спадкоємця Ви так і не стали справжнім пустельником, ніколи не затуляли свого серця від світу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 «Ти ще мусиш!» – простогнав, опадаючи. «Мусиш жити!» «Ні, не умирайте!» «Наперекір усім князям!» Розділ четвертий Глава перша Трава пожухла, і оцвіли квіти. Осіння прохолода прийшла й на драконову галявину. Озерце зарябіло і згасло –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 «Що ти кажеш?» «Я згоден». «На що?» «Вийти на герць». «Та-а-а!» відмахнувся князь. «Оближ! Я вже змирився зі своєю долею!» А сам з-під лоба за драконом стежив, остерігаючись видати радість, яка захлеснула його гарячою хвилею. «Я не жартую!» – дракон відкашлявся. «Зі правді хочу битися з лицарями».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 і як того потребує звичай? Князь після довгих потух нарешті видушив себе сльозу Тоді драматично змахнув її рукавом Підвівся і, скуливши плечі Побрів з галявини Дракон дивився йому вслід Лапаний самохід стисла кубок Він тріснув і розсипався по траві Князь озирнувся. Завтра я сховаю доньку Щоб її ніхто не бачив Оголошу що ти її викрав, а за день перед герцем привезу її сюди. Так буде ліпше, інакше, сам знаєш, ніхто не повірить. Глава друга Того ж дня роз'їхалися гінці по всіх усюдах, везучи страшну вість. Людий дракон викрав Люботинську князівну і тримає її в печері. Глава третя «Ну що, пане Антосю?» – потирав руки князь «Як ви оціните мою дипломатію?» «Та воно, бачите, ніби і... а ніби і... не тойво?» – м'явся воєвода «А що вам не до шмиги?» «Бо ви за цей час мені стільки про нього наговорили доброго, що шкода хлопця»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 Та хіба я коли дівок? Це так до слова прийшлось, а за кістки подбайте. Гм. Де ж мені їх стільки набрати? Кілька возів кажете. Який же ви не до Райда. Пошліть людей на західні межі. Там неподалік угри меже з собою човплися. От і назбираєте. Глава четверта. Потроху почали з'їжджатися лицарів-люботин. Один з княжих гінців, вертаючи назад, натрапив у лісі на чотирьох подорожніх – обшарпаних, зарослих і вихудлих. Вони брели піхотою, втомлено пересуваючи подряпані у виразках ноги. «Хто ви?» – спинав їх гонець. Подорожні здивовано витріщилися на вершника, мов не вірили своїм очам. «Я – лицар Лаврін з горшова герба Підкова!» Проказав найстарший А це Міджура і двоє слуг Вас що, пограбували розбійники? Що з вами сталося? Ми самі гаразд не знаємо Їхали Люботин битися з драконом Нас перестріла якась чортова відьма І показала не ту дорогу Тепер ось певно зо три місяці отак блукаємо «Скільки й не йдемо цією дорогою, а все на одне і те ж місце повертаємо! Вже й коней поїли!» Гонець пішився, витяг з торби харчі і розділив між подорожнями. «Під'їжте, а тоді я вас виведу звідси. Видно, вона блудна вас наслала. Таке буває». Глава п'ята Поява лицаря Лавріна стала для всього княжого двору неабиякою подією. За ним чередою увивалися охочі поласувати цікавими подробицями з лісових блукань, не кажучи вже про дивовижні пригоди в Єрусалимі. Як на те, лицар виявився чоловіком неговірким, а його джура може і мав бажання розповісти якусь історію та волів наслідувати поведінку свого пана.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 виповзти виповзе, але битися не буде, це ж ясно. Ну, рикне там ще щось, але крові не проллє. Правда? А якщо я так делікатно, делікатно натякну панові Лавріну про те, га? Щоб, мовляв, не боявся він, а сміливо перна змія, що, мовляв, змій цей зовсім не страшний, а навіть, навпаки, трошки теє.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 Та він же тоді на герцева ж тільки плюне. Чого-то ви розкричалися, ніби в себе вдома. І чиякий розперезався. Ви мені, пане Антосю, не забувайтеся. Хто тут князь? Я чи ви? Та вже ж не я. Тільки ви дурницю ляпнули. От я й... Ну вже такий дурницю, надувся князь. «Я ж міркую, різні фортелі обмислюю, а ви замість того, щоб якось так ввічливо та не дуже різко пояснити, що ось так, мовляв, і так, починаєте голос підвищувати. Негарно це з вашого боку». «Вибачайте, але мусите якого іншого фортеля вигадати, бо цей, хай мене качка копне, не вигорить». «І знаєте...» Є в мене одна гадка, а що як дракона попросити? Йому ж прицінь все одно, щоби він піддався не кому іншому, а лише тому, хто матиме на шоломі, наприклад, голубу стяжку. Пане Антосю, та ви мудра голова! Глава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 Один з лицарів матиме на шоломі голубу стяжку Я все зрозумів Ну що ж, тоді Пробач мені, що так склалося Повір, я дуже шкодую А дочка нехай лишиться в тебе Добре Твої вірші Я залишу їх тут, на могилі Ви збережете їх? Збережу а мене поховайте біля мого вчителя Я все зроблю Прощавай Князь поплентився з галявини Поки йшов, увесь час його підстюбувало бажання озирнутися, Та він пересилив його Я повинен бути сильним Я князь! Шепотів собі Я зробив усе, щоб врятувати люботин Ніхто мене не осудить Розділ п'ятий. Глава перша. «О, як гарно! Які тут квіти!» Настасія зачудовано розгоралася по галявині. «Боже, у нашому замку одне павутиння і темрява. А тут так чудесно! Я, здається, не привіталася. Пробачте, а ви не бачили дракона? Кажуть, він живе у цій печері». Мене тато привіз, щоб я сиділа тихенько у куточку і чекала, поки визволять. Дракон лежав на траві, кліпав очима від здивування. «Що це за жарти?» Дивиться на нього і питає, де дракон. «Так от які ці жінки!» «Хоч перед смертю дізнаюся, що воно за птиця!» Він звівся на ноги і спитав голосом якомога ніжнішим. «Хіба не видно?» Що я і є дракон Ви? Дракон? Боже мій, хто б подумав Але ж ви зовсім-зовсім Ну ані одна стілечки не страшний Я навіть можу підійти до вас і погладити по носі Можна? О, ясна панно, це для мене велика честь він аж зажмурився від задоволення, коли князівна провела теплою долоною по його прохолодному носі Але скажіть, будь ласка, якщо я не схожий на дракона, то на кого? На великого-великого метелика Правда? Він засоромився і опустив очі Я, знаєте, як увійшла, зразу подумала який гарний метелик! Навіть збиралася звернутися до вас. Привіт, метелику! А де дракон? Мені було б дуже приємно. У снах я не раз був метеликом, пурхав серед квітів. Це були найсолодші сни. Ну, от ми й познайомились. Я вас буду називати метеликом, а ви мене настунею, гаразд? Мене ще так гарно ніхто не називав Лише пустельник, коли казав сину А мені, мені снилося Ой, тільки нікому не розповідайте Мені снилося, що я маленька-маленька дівчинка А коли прокидалася, то заливалася слізьми, що вже доросла Це так противно бути дорослою всі тільки й туркотять Про заміжжя Хіба вам не хочеться Закохатися Ну, закохатися Я, звичайно, не проти Але для князівни Це надто велика розкіш Краще не закохуватися Бо все одно видадуть за іншого Одного разу Я таки закохалася Він був сином садівника І підрізав троянди в саду Я глянула і мене обпекло, ох, якби він у ту хвилину підвів очі і сказав «Моя Люба, тікаємо звідси! Побігла б із ним на край світу!» Але за ту хвилину омани ми встигли б добігти хіба лише на край саду Там я отямилася б і вернулася назад Зрештою він навіть не глянув на мене А я ще довго вимріювала лицаря, що був би схожий на нього а як вам той лицар з голубою стрічкою? Ах, пан Лаврін, але ж він старий, метелику Зате, видно, бувалий Ой, у нас всі двірські кралі мало не мліють, коли його бачать А вам що, навіть серце не тьохне? Ще як тьохне, але тільки тоді, коли бачу його джуру Чим же він так вас полонив? Ой, він такий, такий, ну і не знаю, я б з ним... І на край саду? <гум> не тільки! Нікуди той джура не втече, буде й далі при вашому чоловікові, та й при вас. Ну і ну, метелеку... Це ви вже кудись не туди заїхали І як тільки вам вдалося розгадати мої найпотаємніші думки Яке знання двірських звичаїв Ви мені лестите Метелику, не повірите Мені ще ні з ким так легко не розмовлялось, як з вами Здається, вам би порозкривала геть усі свої таємниці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 Яку? Мене вже тоді не буде на світі Правда? О Боже, яка ж я дурненька Звісно, звідки ж візьметеся, якщо вас уб'є лаврін Яка шкода А кому я довірятиму своїй таємниці? Мене ж більше нікого-нікого Подругам такого не скажеш Продадуть ні за макове зерня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 На портретах я, звичайно, куди соковитіша Для мене ви й так соковита Що, так би проковтнув, як полуничку? Нема дурних, ще скрутки шок дістану Ну ви мене метелику ображаєте Стривайте, а якщо вас уб'є не пан Лаврін, а хтось інший? «Я вже подбаю, аби не підвести вашого татуня!» «Не приведи, Господи, як вас уб'є Кельбас! Я цього не переживу!» «Мабуть, я теж!» «Пропали тоді мої солов'їні ночі!» «Хіба в Кельбаса нема джури?» «Якщо й був, то вже з голоду, певно, вмер!» «Кельбас ледве себе прогодовує!»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 А що я зрештою бачила в цьому світі? Стіни та й стіни, деколи на полювання брали, та й усе. Уявляю, як мої подруги нігті кусають від заздрощів, адже мене викрав не якийсь там гуляка опришок, а грізний пригрізний дракон. Боже, ха -ха, бачили б ви свого портрета, вмерти можна! Таке страхіття, що тільки сплюнь та перехрестися Лежите ви на горі кісток та черепів А в лапах корчаться впольовані люди А з язика кров скрапує Ну й свинство, ми так не домовлялись Та ви не гнівайтесь, бо мій тато сюди руки не прикладав Це все його таємний радник він вирішив, що лицарі охочеше на бій кинуться, коли таку потвору побачать. Тато навпаки обурювався. Він, знаєте, не раз мені розповідав про вас. і Які ви гарні вірші пишете. Так і казав, гарні? Егеш, казав, куди нашим віршомазам? Раніше, коли хочете знати, взагалі жодних віршів терпіти не міг.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 І не лише на нього. Ваші пісні вже дівчата на вечорницях співають. Видно, я не даремно жив. Хоч щось, та зостанеться. Глава друга Лицарі знову з'їхалися в долині перед печерою, де на їхнє щире захоплення височила гора вибілених вітром кісток та черепів. «Цей дракон, Либонь, не такий вже й тюхтій, як про нього говорилось. Оно скільки кісток?» «Еге, але мають такий вигляд, наче пролежали на вітрі не одну сотню літ», – засміявся Гудбранд. «Хлопці!» – прогоркотів Кельбас. «Та що воно таке, що знову нашого дракона ображають? Запрошуй після цього тих іноземців. Приїде, накаркає». «А ти потім голову суши! Так воно було чи інакше?» «І справді, Гудбранде!» – згодився юхно, «Перебираєш драконами, як дівка парубками!» «Ех, цікаво! Як там наша князівночка себе почуває?» – потер руки пан Базильо. «А що їй могло статися?» – відмахнувся Кельбас. «Дракон її для викупу тримає. А вона сидить собі, певно». Та майбутньому чоловікові шкарпетки плете. Лицарі врегіт. Один лише пан Лаврін спохмурнів та гаркнув. Заткайте свої пельки. Не маєте жодного права так говорити про князівну. Е, жартів не розумієте. Глава третя Дракон почув галас і зрозумів.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 щоб не шкода було. І це ще не все. Ось пляшечка, бачите? В ній фарба червона. Кілька кривавих крапель, розумієте, тут, там, кілька подрябин голкою, за те, які враження. Ну і що? Ваш батько не винен, що мусить брехати. Якби я був справжнім драконом, то й не треба було б цієї кумедії.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 І доведу це. А коли вам хочеться правди, то ось вона. Я зовсім не добрий, а просто, бо я гус. Це страх не дозволяє мені бути лютим. Травичку їсти безпечніше. Неправда, скрикнула Настасія. Як ви так можете? Я ще й не те можу, твердо відповів дракон. Тому ліпше займіться своєю зовнішністю. А то наче ви справді десь балювали, а не в печері сиділи. Ну й займуся, противний. Глава четверта. Дракон посунув з печери.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 і згасаю. «Це... невже це про мене?» Атрамент був свіжий Глава п'ята Лицарі вишукувалися півколом, а за ними джури, кожен за своїм паном з наготовленими списами і мечами на заміну Раптом звідкись вигулькнула чорна постать таємного радника –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 Пан радник витер хустиною вологі очі, висякався і продовжив. А зараз, панове лицарі, вас привітають наші діти, майбутні захисники батьківщини. Вони прочитають вірші, котрі скомпонував ваш покірний слуга. Радник вклонився і зіскочив на землю, а його місце зайняло двоє дітей. Хлопчик став у якусь чудернацьку позу.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 Дівчинка продовжила «Мій тато лицар хоч куди, уміє воювати, він йде з драконом на борню, е, щоб нас порятувати» І знову хлопчик з тією ж усмішкою від вуха до вуха «Я маленький хлопчик, виліз на стопчик, пісеньку співаю, князя прославляю, а на дракона плюваю, Тфу!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 Пан Гудбранд з Моравії Пан Базильо з Миколичина, герба Трирог Пан Збишко з Сілезії Пан Тоньо з Галича, герба Мак Пан Любомир з Золочева, герба Когут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 Виїхати з шеренги Двоє лицарів під'їхало до радника Панове лицарі, хочу вам подякувати за турботу і патріотичний запав Але до битви вас не допущено Ге, а то чого? обурився Кельбас А того, що нема вас у списку Що це за анахтемські порядки? Зашуміли лицарі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 «На мулові? То це мул? Чого ви знущаєтесь?» «Я не знущаюсь. Я тільки слідкую, щоб усе було по закону. Оце низькоросле сотворіння – чистісінький мул, сиріч шплід гріховного перелюбства віслюка з рудою кобилою. Та як ви можете ображати мого коня? Це ж чистокровний половецький виноходець.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 Радник скривився «Ну добре, бачу, що вийшла помилка Це таки виноходець Можете стати в шеренгу Але скажіть ім'я, аби я вписав Лицар Жулин з підгірців Герба Клюзка Всі присутні гримнули сміхом «І де це ви такого герба роздобули?» Засміявся й собі радник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 Шкода, що ви цього не побачите Але з другого боку, бути головною діючою особою нинішнього дня – це честь велика Мусите відчувати всю відповідальність, яка лягає на ваші плечі До слова, ваші крила, вони не декоративні, ви можете літати? Звичайно Ну і даремно, літати вам суворо забороняється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 а то весь праздник нам зіпсуєте. А взагалі, біса вам ще й вогонь видихати. Як на мене, цілковита зайвина. Без вогню навіть краще. Адже так і лісок підпалити можна, а він у нас сосновий, спалахне, як віхоть». Радник обійшов довкола змія, зазирнув і там, і сям, навіть постукав камінчиком по лусці – а потім спробував її пальцем сколупнути. Гм, надійна штука! Як залізо! Тільки загусто цієї луски у вас, далебі загусто! От якби трішки розрядити не вдасться, га? Хм, шкода! Загусто! Перестарався, Господь! Чого доброго, за годину хлопці й не справляться, га? Як ви думаєте?»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 Ми в жодному випадку не повинні перед ними острамитися Але й підтяти вас кожен з них не сміє Цього ми дозволити не можемо Герой мусить бути свій Так би мовити для історії і для прикладу Чого ви бідкаєтеся? Невже вам не відомо про нашу домовленість з князем? Ну, нам ще не таке відомо Служба...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 «Ви підслуховували наші розмови?» «Це не суттєво. Просто я маю цілком певні дані, що лицар Лаврін бере участь в бою лише за взяття, а престол його не цікавить. А Джура – шмаркач, не більше. Серед лицарів є достойніша особа. Це пан Любомир Золочева – герба Когут. Цей герб у нього і на плащі, і на грудях, і на щиті. Запам'ятаєте?»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 «В душу? Ну що ви, не перебільшуйте! Хотілося, звичайно, і в душу. Але що поробиш? Тут ми не допрацювали». Словом, дивіться самі, бо вся ваша розмова-праця, так би мовити, плід невтомних трудів, може перетворитися на зграбну кубку попелу, яку вітер з великою насолодою розвіє понад скелями. І не спокушайте себе думкою, що оце, розчавивши мене, вирішите проблему. Так, я навіть такого хроба, як ви, не можу розчавити. Тільки не тому, що за вами стоїть з десяток тієї ж самої хробачні, а тому, що навіть ви для мене, жива істота. Бо і вас колихала мати і співала колискову мовою, якою писав я, і тішилася, коли ви починали лопотіти якесь нове слово. А тепер вступіться. Нехай діється воля Божа. Розділ шостий. Глава перша. Дивно. Тоді, коли вперше лицарі мене викликали на бій, я аж трусився відляку. Я повз.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 Пустельник помилявся Не можуть люди бути гіршими від звірів Але зараз, зараз я Лютий прилютий дракон Я Той, хто викрав князівну Горий кісток перед моєю печерою Це моя робота Смерть мені Він виповз із печери І неймовірний шум оглушив його на мить Грали труби Аж надривалися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 Уявивши собі цю картину, сміхнувся Гарний був без мене дракон А народу Весь люботин зійшовся Де ж той із стяжкою? Ага, воно він сидить спокійно на коні І зовсім не галасує Цей і справді, видно, бувалий чоловік Мабуть не знає, що його вибрано на мого вбивцю Цікаво «Як вдалося князеві всучити йому оту стяжку?» «Сказав, певно, від князівний дарунок». «Ну, що ж це я стою, як вкопаний? Треба щось робити. Зареву для початку». Кілько ролицарів беркицнуло на землю, задерши ноги. Інші, зламавши стрій, розсипалися по долині, сілкуючись із владати із своїми кіньми. Один лише лицар зостався на місці Голобою стяжкою має вітер «Ну, як ти такий сміливий, – подумав дракон, – тим краще Було б куди гірше, якби довелося ганяти за тобою по долині, підставляючи голову А ти ще б, не привиди Господь, виявився таким юлопом, що не використав слушного менту І дракон, перебрівши річечку, – Став якраз напроти пана Лавріна Лицарі помчали на змія з усіх боків А підскочивши ближче, задзенькотіли мечами по драконічій лузці Мечі відскакували, мово цкелі Списи ламалися, або вигнувшись догою Випорскували з рук невдатних нападників Не так це вже й страшно Дитяча гра Треба хоч для виду поборюкатися з ними він почав ревіти й крутитися на місці, метляючи головою так, щоб збоку виглядало, наче він і справді борониться. Тут і джури осміліли й собі, прискочили до Змія та щосили загамсели мечами і топірцями. Нарешті й пан Лаврін пришпорив коня та пішов на дракона, але, на відміну від інших, не махав дурно мечем, а вибрав в місце вразливе гарцюючи під самим носом в чудовиська. «Так, ну що ж, пора!» – подумав змій і, вдаючи, наче від когось захищається, нахилив голову так, аби зручніше було поцілити його лицарі з голубою стяжкою. Пан Лаврін помітив цей рух і замахнувся мечем, та враз відчув, що рука задеревіла. Драконове око, наче маленьке озерце – Дивилася на нього таким розумним поглядом І в оці блищала сльоза А в сльозі грало осіннє сонце Око дивилось і ніби підказувало Коли? Я чекаю Мурашки побігли по спині в лицаря Такого він не сподівався, щоб з'явилася жалість до змія До змія, котрий вкрав князівну Юрба збуджено ревіла Багато голосе «Рубай!» вдарило, наче волотенський птах об груди скель і відбилося луною. Вже й джура підскочив. «Коліть, пане!» Але мить була втрачена. Дракон одвів голову. «Не можу ж я, мов Бобдур, отак стоять. Інакше всі здогадаються?» І знову гарцювання і брязкання мечів. Комусь вдалося сіконути мечем так, що загнав його під луску на животі І злегка поранив Виступила кров Боляче чи не було Проте дракон зрозумів, що живіт у нього теж вразливий Тепер лицарі знають, куди треба рубати Слід бути обережним І справді Лицарі-джури враз перестали бити будь-як А весь час намагалися вдарити під черево. Дракон крутився, як дзига Врешті зловив мент і знову підставив око лицарю з голубою стяжкою. «Чому він тоді не рубав?» «Ах, певно, помітив сльозу. Це була мимовільна сльоза, ваша світлість. Я не хотів, пробачте. Більше не буду». «Коли ж?» Інші в цей час сікли живіт, хоч і без особливого успіху, бо виявилося, що не так просто заганяти менш під луску. Гецькаючи на переляканому коні Ніхто не помітив опущеної голови дракона Лише пан Лаврін і його джура були поблизу Лицар звів меча для удару Сцепив зуби і Побачив своє відображення в оці дракона Вимучене походами і боями Пооране з моршками обличчя дивилося на нього І так виглядає жених прекрасної Настасії «Коліть, пане!» Кричав Джура і вже сам, націливши списа, мчав щодуху до того дзеркального озерця, з якого прозирав смуток і розпач Рука з мечем стриміла в повітрі, хмари пропливали над нею, і грало проміння на блискучому лезі «Рубай!» – кричала Юрба, а князь аж на ноги зірвався і теж щось кричав а земля гуділа від двох сотень копит і стогнала, як жінка при пологах. І знову дракон одвів голову. «Яка сила не дає мені заколоти його?» – не міг опам'ятатися лицар, опускаючи меч. «Я той, хто ніколи не відчував жалості у бою, рубав сарацинські голови, наче капусту, розм'як, мов баба, перед оком цього чудовиська». Це вже старість підступає до горла. На біса я в в'язався! Навіщо мені князівна, котра ніколи мене не любитиме? Навіщо мені цей дивний дракон, який боронить перед лицарями свого живота, а мені підставляє око, вразити, яке може й дитина? Що він мені злого вчинив? Оно жива і здорова Настасія виходить з печери. Оно панчурило із джурую вже мчать до неї. «Все!» «Князівна врятована! Лишається тільки вбити змія, який не зробив їй нічого поганого! А ця купа кісток і черепів біля печери і справді далеко не цьогорічна!» Дракон знову заривів. Ще й стовп сліпучого жовтогарячого полум'я в небо випустив. Зграя підгорілого вороння посипалася на голову лицарям. «Треба їх відлякати!» А то вже черво пече від ран, Вони мене скорше заморять, ніж цей зі стяжкою. І цього разу не вбив. Я мусив одвести голову, інакше б той молодий загнав мені списав око. Чому він зволікає? Що він вичитує щоразу у моєму оці? Один помах мечем, і все. А князь аж на ноги зірвався, так прагне моєї смерті. Я не винен, ви ж бачите, ваша світлість, що я не винен, я роблю все, як домовлено. Що на душі в цього лицаря? Невже милосердя? Тоді це такий самий виродок, як і я. Ото клопіт на мою голову. Ну, як і цього разу він не зарубає мене, то Бог свідок, я не зламав слова, піду назад у печеру та й подрімаю. Вимучила мене оця турнія, хай вона скажеться. Куди вже далі? Ото причепи, так попід й тнуть А якби я метляну хвостом, що тоді? Розлетілися б ви, як горобчики Та мені вас потоптати, як двічі свиснути копошаться, черви Черви і є, істинно Розколиться золота чаша і розіб'ється глечик біля джерела І зламається корба в колодязі І тлін повернеться в землю, якою він був І повернеться подих до Бога, який його дав Суєта-суєт, усе суєта І ще згадай, що легіт, життя моє Вже не бачити щастя очам моїм Хто бачить мене, більше мене не побачить Возрять твої очі, а мене нема. Рідіє хмарина, щезає вона. Так і той, хто на діл зійшов, не поверне назад. В дім свій не верне він, і місце його не згадав про нього. Нехай согрішив я, та чим провинився перед тобою? Навіщо поставив мене, мов ціль для стріл? і сам для себе я став тягарем. Чому ти не відпустиш мого гріха і не глянеш повз провину мою? Адже нині у тлін я лягаю. Будеш мене шукати, а мене нема. Голова його низько опустилася, і лицар з голубою стяжкою знову зняв меча. Тепер рубатиме. Прощавайте, князю! Коліть, пане, рубай! Чом же меч цей повис у повітрі? Чому не спаде громовицею? Карай мене, Господи, я весь перед тобою Непослушне твоє сотворіння, що зневажило твою волю Карай, нехай буду покараним І хай діється воля твоя Ось око моє розкрите на всі сторони світу Пусти в нього стрілу свою Хай уп'юся я кров'ю Бо така спокута моя І роптати не буду Дерево помираючи, І то має надію Паростки випустить Оживе в паростках Зерно падає в землю І стає зерном А мені в тлін одійти Одійти без надії Без сліду Мов і не було ніколи Втопчи мене в глину, бо з глини єство моє, дай відчути силу твою, якщо своєї мені забракло, дай відчути гніву Твого, коли свого не маю. Пошли смерть тому, хто сам не посилав її, принеси вдар муку тому, хто її нікому не роздаровував, бо ти справедливий і любиш свої сотворіння. Дай же впитися справедливістю. Я виродок на цій землі, непослушне сім'я Твоє, прошу в тебе останньої ласки, щоб ближній мій не увірився в слові моїм, щоб не сказав, не вартий довіри він. Я, що любив життя, а тепер молю смерті. Я, що оспівував тебе. А тепер приношу тобі свою непокірну голову Яви мені знак Що став я на шлях справедливості Бачиш Стою перед моїм ворогом безборонний Мов на долоні Рубай! І лицар, заплющившись Навід лід рубає мечем у те око У якому він наче у дзеркалі Та в цю мить налітає джура бо терпець йому увірвався, і спис його з розгону впивається, мов жало оси, а голова драконова сіпається, і меч пролітає повз око, опускається на спис і перерубує його. Дракон важко падає, голова його гупає об землю, і чи то причудилося лицарю, чи справді долинуло. Дякую! Увесь натовп, який був, Посипався з гори. Князь, мов дитина Підстрибуючи погнав щодуху й собі Лицарі з'юрмилися біля голови дракона І навперебій пояснювали одне одному Як усе відбулось Ошелешений Джура Весь час смикав свого пана за рукав і бубонів Я не хотів Ви зволікали, а я й З писом Все гаразд Одмахувався пан Лаврін Може, воно й на краще Ви не ображені? Та ні, дай спокій Не може бути Джура і сміявся, і плакав Усе ще не випускаючи з руки уламок списа Надбіг князь Молодець, я знав, що ви герой Та це не він, почулося несподівано Князь отерп. Не він? Я ж сам, як він мечем. А хто? Ось, Джура, та покажись ти. Князь глянув на хлопця, потім на спис, що стримів з драконового ока, і все зрозумів. Глава друга Три дні і три ночі гуляв люботин, славлячи героя, переможця дракона Лилося вино і пиво ріками, шипів і пінився мед, грали музики, аж їм руки німіли Спочатку князь не був тим дуже втішений, що здобув собі нежданно такого юного зятя Та пан Лаврін зумів його переконати, розхваливши на всі заставки цноти свого вихованця Князь заспокоївся Князівніш одразу припав до серця, хоробрий джура, і тому з весіллям не забарилися. Лицарі роз'їхалися, везучи на грудях на шнурку хто кіготь, а хто зуб дракона, щоб мати змогу посвідчити свою участь у тій славній битві. Лише пан Лаврін не згодився нічого собі брати на згадку.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 не відпускали його зі свого полону, бо ось, нехотячи, прив'язався до нього. Пращури через портретів дивилися на нього і, здавалось, ті погляди пропікають саме серце. «Ну що ви вирячились? Ви ж були такі самі! Не такі? Не кривили душею? Не обманювали? І не криво присягали? Ви погани!»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 Такий цей Люботин, що не поговориш ні з ким. Постельник кивав головою, а дракон замріяно дивився на небо, і ворушилися його крила, наче збирався злетіти. Глава друга І наступного дня знову приїхав князь. Цей день був припаскудний, пронизливий холод пробирав до кісток.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 Вода збігала по обличчю, по бороді Проте йому було байдуже, бо сидів з друзями Скоро зима Все замете, все вибілить І душу мою вибілить Або й так зоставить Якщо вона біла, га? Чому мовчите? Вам ліпше знати, чи біла в мене душа? Гей, грицю!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 Аби кожен з нас мав кого розіп'ясти, де взяти стільки іуд, аби мали на кого перекласти провину. Коли народ не має кого проклинати, сили його підопадають. Боже, пошли нам драконів, не обділи нікого, навіть юродивого, навіть не тяму, що й дитини, бо й вона мусить мати свою турнію. Вітер скавочав у печері. Стогнав і заводив, ніби на похоронах На скелі з тріскотом повалилася сосна І полетіла враз коміть головою Упала, хруснула важко І розлетілися скалки на всі біч Вороняче гніздо одірвалося і покотилося до князя «Ось і шапка! Чудова шапка!» Засміявся князь і насадив гніздо на голову «Гей! Чого ви замовкли?»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 Спорхувало вгору і відлітало в незнану височинь Озерце пінилося, наче відьомське варево Виступало з берегів, жинучі не всі боки темно-жовті потоки з дичавілої води Скоро вся галявина заклекотіла і затанцювала в шаленій хлюпанині «Нічого, хлопці!» – сокотів зубами князь «Переживем!» – і не таке переживали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 З вилязками шубовськало у воду, Розцвиркуючи бризки І розганяючи круги хвиль. Вода підняла опалу сосну І понесла її на скелю. Сосна гугупнула, Аж загуділо, А потім відбилася І ще раз гугупнула, Вже гупала без перестанку, І те розмірене гупання Скидалося на стукіт Велетенського зболілого серця. Князь відчув,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 і затихло все, а вгорі світанок розцвів і заблищав на воді самоцвітами Небо очистилося й осіннє сонце, блідей змарніли, Вистрілило проміння понад світом, але князь уже його не бачив. Текст читала Яна Коник, звукорежисер Олександр Жищенко